Секрет. Якось я зайшов до тиру, в руки взяв рушничку, довго цілився і влучив у руду лисичку. Раптом чую, хтось веселий, випив трохи видно. Шанування байкареві. вигукнув їхно. Ви по більших, покрупніших цільтеся мішенях. Бачу, критеть біля мене руки у кишенях. Я сказав, а ви пригляньтесь. Кулька металева від лисички відлетіла і зачепила лева. Байкареві необхідно володіть секретом, бить дрібненьке, а влучати в більше рикошетом. Сокира Була сокира у м'ясника, не дуже гостра і легка. Через таку серйозну ваду, як здогадалися вживи, рубали нею те, що ззаду, і не чіпали голови. Повів я мову про сокиру, а думку думав про сатиру. Глушителі Там за фермою новою на старій вербі Примостився соловейко та й співав собі. Як почули тупорилі солов'їний спів, закрищали, залящали зразу в сто ротів, І замовк від того часу бідний соловей Перестав пісні співати навіть для людей. Ці історії печальній не дивуюсь я. Сто свиней перекричати можуть солов'я. Сміх і гріх Світлий храм літератури, ледь ступивши на поріг, гуморист Петро Батура видав книжку «Сміх і гріх». Про його тоненьку книжку появилось дві статті. Перша – «Сонячні усмішки», друга – «Хахоньки пусті». Прочитав статті поет і подибав буфет. Там, заторканий страшенно, чудо сію стругнув. Пиво вилив у кишеню, здачу взяв і прокопнув. Невдаха. Невезучому поетові каже сивий консультант. «Я вам радив би замислитись, а чи є у вас талант? Ваші вірші недоношені, до журналу не візьму». А поет плечима знизує, і відказує йому. «Не кажіть, що доношені, Я пробачення прошу. Я ці вірші по редакціях третій рік уже ношу». Чому байка не вдалася? Просидівши біля столу не одну годину, про вареники письменник написав байчину. «Наварила господиня вареників з сиром, намастила маслом свіжим і свинячим жиром. Украв котик той вареник, ковтнув і вдавився». Такі рядки написавши, письменник стомився. Думав, думав, а придумать не зумів моралі. Так чому ж байки виходять отакі невдалі? Бо не все оте, що з сиром, то уже й вареник, і не всяко той, хто пише, то уже й письменник. Хвороба Ліг сатирику лікарню з сердечним припадком. Добрий лікар з ним возився, як з малим дитятком – Давав йому краплі різні, пілюлі, мікстури. «Облеж!» – радив байки писать та мініатюри. «Добрі люди аплодують, слухаючи байку, А твій, недруг, сатанія, наче сів на швайку, І душа його розкисне, як брудна онуча, І спира його статейка, вилляться смердюча, І уп'ється гострим гаком у твоє реберце, І пектиме, як отрута, бідне твоє серце. Прийми, друже мою правду, гірку та сувору» бо відправлять байки тебе на байкову гору. Сонячний сміх Сонце гріє, сонце сяє, як було й давно, і ніхто не запитає, а яке ж воно, прогресивне, реакційне, добре чи лихе, бо воно до всіх ласкаве і до всіх глухе, бо воно усім належить, значить нічиє, бо воно твоє і наше, ваше і моє. «Отакий і я хотів би розливати сміх, щоб для всіх він був далекий і близький для всіх. Коли смішно, хай сміються, а не смішно? Ні. Головне, щоб не ліпили ярлики у мені. Добрий син. Шанував старого батька секретар обкому. І коли хвороби стали допікати старому, лікував його в закритій непростій лікарні». Де паркетила комкриті і килими шикарні, щоб ніщо не заважало дорогому тату, ідеально, персонально відвели кімнату.